Ego aldeko erriko bosak eta foru aldundiko auteskundeak aipatuko ditugu. Euskal Iratiauetako erredaktore buruden Josie Luis Aizpuru, gure egomita, egunan. Bai, egunon. Ala egan behar da, eh? elduden igandian iraganen direla biak erriko bosak baita ere foru aldundiko auteskundeak, beti betan antolatzen dira horiek. generat Europakoak gehituko zaizkie, beraz boskat hiru iru boska paper ukanen ituzte euskuetan, Bo, Europakoak utziko ditugu gaurko, eta egoalderat begiratuz, Bozka sistema ezberdina dute, menguari komparatuz, itzuli bakar bat, eta gero alientziaren jokoa asartzen da, beraz ez du, baita ezpada, bos gehien biltzen duenak gobernatuko. Sistema obeki ulertzeko, lehenik, berezi behar dira foru auteskundeak, edo foru alduniko auteskundeak, eta gobernu autonomikoen auteskundeak, beraz, zehazten ala EAA eta nafarua epatuz? Bai, beraz ser eran mundu sun gizaranie urtean ben dira bosak itzuli bakar batean eta sistema proporcional batean, ez majoritario batean, frantzian bezala, beraz horregatik aleantzak egiten dira autezkundeak behin finitu bukatu ondoren. Beraz, alde batetik herriko bosak eh, izanen ditugu, eh, elduenei Euskal Herrian eta bestalde foru aldundi edo diputazioak. Beraz, foru aldundiak dira provinzia bakotxa gobernatzeko baliatzen diren instituzioak. Beraz, foru aldundiak dihanik emberetzigarren mendetik datozen instituzioak dira, provinzi bakoitzean direnak, eta eh, provinzi bakoitzeko eh, eskualdeetan, edo baliereetan, hautatzen dira Ordezki ez berdinak eta ordezkaria hauek beraz joaiten dira batzar nagusietara batzar nagusia dira probintzi bakotsak dituen parlamentuak, parlamentu txikiak eta parlamentu horrek batzar naguzio horiek osatzen dute diputazio edo Foru aldundiko gobernua. Erran behar da beraz foru aldundi hauek baditute probintzi bakotsxean beren eh, eskumen batzuk, Eta eskumen horiek lirateke adibidez azpitektura kontuak, errepideen e, konponketak, e, ingurameneko lanak, e, kultura, turismo eta gazteria ere bai. E, adibidez, e, sozial arloa da e, biziki importantea duten eskumena eta batez ere e, diputazio edo furaldundiek duten eskumenik importanteena da zergen biltzea. Bera zerga biltzen dira probintzia bakoitzean, bai Gipuzkoa Bizkaia Araba eta afarroan ere, eta behin zergak bildu ondoren, zati bat, beraz, eusko jaularitza edo eusko gobernura e, joa dira, eta horrela euskal gobernuak edo eusko jaularitzak badu zoza beste politika batzuk eta beste eskumen batzuk lantzeko. Beraz, alde bat itik eusko jaularitzak ba, euskadik autonomia osorako e, lanak egiten ditu, Eta diputazioak edo foru aldundia provintzi bakoitzeaz gehiago arduratzen diren istituzioa dira. Eta hor ergan duzu, foru aldundiko hautezkundeak Nafarroana eta izanen dira, eta hor ondotik izanen da, gobernua osatuko da. Aldiz, aipatu duzu zua orrek, euskal gobernua, ala parte bat zergena joiten zaiera, zaiola berari, ahrabak, bizkaiak eta gipuzkoak emanik. Ala, bi eskema bat eh? Bai, Jakin behar da, beraz, eh, autonomia eskualdeak eh, badirela Espainian, beraz, Euskalduiko autonomia erkidegoa iru provinzioiek osatzen dutela, Gipuzko-Bizkaietarabak, eta probintzi bakotxeak badula, bere gobernu, bere gobernu propioa, raren zakegu, diputazioa foru aldun diena. baina hiru hoiek osatzen dute Eusko jaularitza. Nafarroren kasuan, beraz, Nafarroa -ba, probintzi bakarreko autonomia bat da, kasu hortan, Eta e, Nafarroako gobernueko diputazioa, edo foru aldun dia, litzateke gobernua. Eta gobernu horrek badu bere parlamentua. Probintzi bakarreko autonomia denez, kaso hortan, ba e, gobernuren lana egiten dute beraz e, diputazioak. Beraz, kaso hortan, bi sistema dira provvinzi bakarrekoa baita bai Nafarroaren kasuan bai. A, beraz, ala, Nafarroa, hor eran nahi du, eskumen guziak batzen dituela, a, edo batzen dira, hor badirela... Orida. Hori da, kasuan beraz eskumen batzuk dira diputazio edo furaldu diren gain, eta beste batzuk eusko jaularitzaren gain. Adibidez polizia, polizia ertzantza da eusko jaularitzaren gain da, Osa, bereak du e, eskumen osoa, edo osagarri, osasun arloa, osagarri arlo guztia eusko jaularitzak du. Baina, eh, adibidez, zergaren kontua, zergen biltzea diputatuen gainda. Nafarroren kasuan kasortan denak hartzen du Nafarroako gobernuak probintzi bakarra baita. Baina eskumenen kasuan, adibidez poliziaren kasuan, ez da berdina. Euskadiko autonomian kasuan ertzantzak duen eskumena biziki eskumen garatuatu du eta polizia integral gixara funtzoratzen du. Aldiz, Nafarroan polizia bada, baina eskumen txipiagoak ditu. Ez da polizia integral bat Nafarroaren kasuan. Um, Euskadia ipartzeko, edo provinzia bako txak erana edu, tratuak baditula Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak, bako txak badituela bai euskal gobernuarekin, jagularitzarekin, baita ere Madrilekin? Bai, eh, adibidez provinzia bako txak, E, bere zergai biltzen ditu eta behin kopuru hortarik zati bat ematen zaio euskal jaularitzari eusko jaularitzari eta e, beze zati bat e, ba, foru alunia, berak hartzen du bere provintzieko kostuei gaztueik e, burue egiteko Beraz, bilkura bat egiten da provintzia bako arduradun eta eusko jaularitzaren artean, eta hor beraz, ikusten da, beraz, zema txoz behar duen eusko jaularitzak, bere politikaga izinatzeko, eta zema txoz, ema mertzueen baitere, Espainiako gobernuari, Beraz, soz hori, Espainiako gobernuan emakitzen zaion, soz kopur hori, hori da, beraz, kupoa ditzen zaiona. Kupoa da, ba, bost urtean behin negoziatzen da Espainiako gobernuarekin, eusko jaularitzak, eta Nafarro gobernuak negoziatzen dute Espainiako gobernuarekin, zema soz emakitzen zaion urte Espainiako gobernuari. Zeren eta Espainiako gobernuak ere baditu eskumen batzuk bere gain hegoaldean adibidez aireportuen kudeaketa, adibidez portuena, mugetakoa, sekuritatea, E, oiek, e, eskumen oiek Espainiako gobernuarenak dira Eta horren truk, beraz, e, egoaldeko gobernu autonomoak Zozko puru bat ematen diote Espainiako gobernuari Arabak, Bizkaiek eta Gipuzkoak tratu zuzenik bat dute Madrid ekin beraz? Ez, nahi bat ezue, lemizi tratu egiten da Eusko jaularitzarekin eta Eusko jaularitzak du negoziatzen Espainiako gobernuarekin parez-parez emateko izaguden kupo hori Haukten, uh, foru hautezkundeei edoakienez, jakin min, ahondiena, zeh, nafagoan sortzen da? Bai, dudarik gabe, eh, azken eh, sondaiat inkestek diotenez, beraz, eh, bai bizkaian batez ere, gipuzkoan araban ere, eh, ba foru aldundietako gobernua, eusko eh, alderigeltzaleak, da pene beren gain izango litzateke, Eta aldiz Nafaroren kasuan orbai da Lehiago horra, zeren eta... Horritara ziko dugu du la, la urtekoa berbada. Hori da. Hori da, dura la urte beraz eh, azken oita bost urtetan eskuina, eskuineko upene nafar eskuine regionalista ba, gobernon izan zela. Eta dura la urte beraz naiz da kundiak ez irabazi, baina eh, ezker eta abertzelen arteko aliantza bat sortu zen. Lau alderdi politiko ezberdin batu ziren beraz geroa bai, hau da Uxue Barkoz gaur eguneko presidenten alderdia, EH Bildu ezkera abertzalea, Podemos eta eskerbatua batua, hau komunistak, beraz, elgarrekin aliantza bat egintzuten auteskundetik landa, eta gehiengo osoa zutenez Nafarroko parlamentuan, beraz, ba, gobernua eien gain izan zen, eta usue barko hautatu zuten presidente. Beraz, lauko aliantza hori, ikusi beharko aliantza horrek, berriro ere gehiengo osoa ardiesteko azki boskarik baduenez, helduden aztenetiko iti edo bada beste beste aliantza bat jaunik aitzinetik sortu dena eta hori da eskuinaren aliantza bat beraz alde batetik espainiako alderdi popularreko eskuinak ciudadanos alderdi e, liberala eta e, eta upn beraz 나farrako erresionalistea skuindarek elgarrekin marka bat sortu dute aitzinetik nafarra navarra suma izenekoa eta marka horrekin elgarrekin aurkeztuen dira autezkunde hauetara Jakin behar da, durala urteko alianza hori, esker bertzal, eta bertzalin arteko alianza hori, apart, beris duazte lautizkunde hauetara, eta ondotik, zenbakiek emaiten badiete, hau da gehiengo oso baldi madute, Nafar goberna hartuko du lukete. Baina ez badira heltzen gehiengo zora, ba ikusi behar da, hor beste mugimendu batzuk egingo, egingo beharko dira, adibidez sozialistekin paktu bat egingo ote duenez usua barko zen, Nafarroa geroa baik da, ikusteko, ba, aztenetiko iti hori ere. E, Bururatzeko, eriko bose mintzatzeko, zimintzatzeko, ez dira leku guztietan ahas eriko haute edo hirikoak izanen, e, bastanen bezala, beraz, e, oktaz zer Bai, batez ere nafarroako kasuan da hori, herritxipi eh, hainitz edo oso txipia diren eskualdetan, beraz, bilduak dira Erri tsipi ohiek biltzen dira ba, olako konzeju izeneko eskualde batzutan. Araban ere eta gehi batez ere nafarroan eh, biltzen dira eta orun eh, osatzen dute ol herriko etxe bereziak herri ez berdine fototoriko heriko etxe bat apezz batekin hori da nafarroakoa. Gipuzkoa bizkaien ez da olakoriken baiten. Erran behar da, beraz, herriko bosetaz, leila interesgarriina gazteizen izanen dugula. Zeren eta gazteizen ememento enten Euskalderi jeltzala PNB-ko hau zapesa dute, em, gorka urtaran. Baina, inkesten arabera Euskal Herria Bilduk izango luke aukera, hautezkundek irabazteko em, gazteizen. Eta beraz hori bai litzateka bat baina inkeste diote beraz e, miren larrion autagai, eskerabertzeleko autagaiak, hautezkundek irabazi litzazkeela, eta Gainontzeko beste provintzietan, bai Bilbon eta bai Donostian badirudi pnb izango dula uzapesa, eta iruiniako kasuen berriz nik uste eta inkesten arabera Joseba Ziron eskerabertzelek koak ere au, aukera hundia dituela berriro ere beste lagurtez iruñako hau izaiteko. Eskertuko zaitugu, Joselo Izaizpuru, seetasunak emanik, e, justu iragartzeko Euskalijatietan, e, tratu berezirik e, izanen dugu berrietan, pentsazten dut? Bai, e, azte askena beraz e, izanen dugu guremen goizberri hontan beraz e, Nafarroako gobernuko, Ba, Bozera mailea izanen dugu, Maria Solana antena honetan elkartzetatuko dugu, eta baita ere, beraz, Nafarroako panoramari buruz, beraz, e, erreportai bereziak egingo ditugula aztean zehar, biztandena baita ere, arratsontan, badugula e, main ingurua amintzaleko Europako bosetaz, oso bidartekin, eta aste osoan zehar, segituko ditugu baita ere erriko bosak.